egy kicsit kényesebb fiatal hölgy, kitti társasági naptárát határozottan túl tartotta volna. Ő azonban a közelgő határidőt a szem előtt tartva igyekezett a lehető legtöbb bált, vacsora meghívást, színházi előadást, sétát, kiállítást és koncertet belesűríteni a napjaiba. Aznap reggel egy kicsit megijedt a naptárába feljegyzett programok láttán, de a kedvét még essen sem vehette el, ugyanis aznap Mrs. Stanfield-hez voltak hivatalosak. Kitty a meghívást nagyon jó jelnek tartotta. Még szép, vetette oda könnyedén Szeszilinek, miközben Stanfieldék rezidenciája felé sétáltak. Szelli két lépéssel lemaradva követte őket. Lehet, hogy feleségül óhajt venni, de nekem nem feltétlenül kell elfogadnom a házassági ajánlatát. Természetesen csak a legkecsegtetőbb ajánlatra mondok igent. A húga válaszképpen csak hőm mögött. Dorothy néni nem tartott velük, fejfájásra hivatkozva kimentette magát. Az utóbbi időkben gyakran szenvedett fejfájástól, de a jelenség oka egyáltalán nem volt rejtélyes, hiszen ők is tudták, hogy a nénikéjük minden este tekintélyes mennyiségű pesgőt fogyaszt. Mire megérkeztek, már több vendég is üldögélt az impozáns szalomban, de Kitty örömmel nyugtázta, hogy Mrs. Stanfield azonnal az üdvözlésükre sietett, amint beléptek. Ezt is jó könyvelte el, és magában elnyomott egy elégedett mosolyt. A helyiség túlsó feléből miszte Stanfield rákacsintott. Kitty néhány szót a házasszonyával, aki kifejezetten kedvesen és barátságosan fogadta őt, és közben önkéntelenül is elképzelte, milyen lenne az élete, ha mindkettőt megszerezhetné, a boldogságot magának és a vagyont a húgainak. Ez bizony csodás lenne. Kitty elsehitte, hogy mindez karnyújtásnyira van tőle. A jó kedve addig tartott, amíg Mrs. Tenfield el nem kezdte a családjáról foggatni, arról, hogy honnan származnak és merre laknak. Az asszony derűs kifejezése nem változott ugyan, kitti mosolya azonban kezdett halványulni. – A levegő! – áradozott Mrs. dorsetshire dorsetszörről. – A dombok igazán gyönyörű! Kitty gyanította, hogy a levegő és a dombok dicséretével soha senki sem hibázhat, hiszen a legtöbb megyében mindkettőből akad. – Mondja, kedvesem! – Hol él a családja? Talán már jártam is arra. Gondolom, nincs messze a Redcliffe családi birtoktól igaz? Kérdezte Mrs. Stanfield megjátszott hanyagsággal. A hölgy valójában Kitty vagyoni helyzetére volt kíváncsi. Nem mintha az ő pénze számított volna, amikor az asszony saját családja már így is igentehetős volt, a kérdés alól azonban nem lehetett kibújni. A házikonk nincs messze Devonsörtől, felelte óvatosan Kitty. Legfeljebb egy napi út lehet. – Házikó? – kérdezett vissza Mrs. Stanfield. Bekapott egy falat süteményt, de a tekintetét le sem vette Kittyről, A kérdés elég világos volt. Kitty kísértés érzett, hogy hazudjon. Erős kísértést. – Házikunk, ismételte Kitty határozottan. – Ott élek a négy húgommal. – Négy! Csodálatos! – ömlengett Mrs. Stanfield eltúlzott lelkesedéssel. Egyszerűen csodálatos, egy házikóban? Na hát, micsoda nagy áldás! Kedvesem, beszélnem kell a többi vendégemmel is, de nagyon remélem, hogy addig megkóstolja az almás sötemét igazán nincs Ezzel elsijedett, mielőtt a lány egy szót is szólhatott volna. Kitty némán bámult utána, mert nem igazán értette, mi történt. Figyelte, ahogy Mrs. Stanfield a vendégek között járkál, és egy pillanatra elhalad a fia mellett. Nem szóltak egymáshoz, de Mrs. Stanfield bizonyára jelzett valahogyan a fiának egy teljes pillantással vagy egy apró kézmozdulattal, Mr. Stanfield ugyanis kitty pillantott és rámosolygott. Ez azonban nem az a csibéses mosoly volt, amiről Kitty korábban azt gondolta, hogy egyedül neki szól, sokkal inkább sajnálkozó mosolynak tűnt. Kitty abban a pillanatban már tudta, hogy Mr. Stanfield többé nem fogja keresni a társaságát. Mély levegőt vett, igyekezett magához térni, miután úgy érezte, mint a gyomorszájon vágták volna, aztán visszatért a társasághoz. Amikor Sesszilivel együtt hazaindultak, Mr. Stanfield éppen elmélyülten beszélgetett Miss Flemingen, akivel láthatóan nagyon jól érezte magát. Aznap este borúsra fordult a csodálatos tavaszi idő, melyet már hetek óta élveztek. A felhők alacsonyan úsztak a londoni égbolton, az utolsó fénysugarakat is eltakarták, és az egész várost szürke köddel vonták be. Ez az idő kiválóan illet hangulatához, aki dorotinéni hamis gyémántjaival a fülében és a csuklóján újabb bába indult. Eltökélte, hogy nem törődik a fájdalommal, amely Stanfieldék óta a melkasát feszítette. Igazán nem hagyhatta, hogy eluralkodjon rajta a rossz hangulat, végtére is egyedül önmagát okolhatta a történtekért. Amúgy is butaság volt mindenféle romantikus ábrándokat kergetni, ez most végleg bebizonyosodott. Ezek után nem tehetett mást, Kénytelen volt tovább lépni. Rengeteg tennivaló várt még rá, egyelőre nem kapott házassági ajánlatot, és nem nyugodhatott bele, hogy a legfőbb reménysége Mr. Pemberton maradt. A bálon, a táncpark szélén időzve éppen ezen tűnődött, amikor egyszer csak Redcliffe bukkant fel mellette. A férfi egy pohárpesgővel kínálta őt, amit Kitty hálásan megköszönt. Ma este nincs vitatkozni, közölte Kitty nemes egyszerűséggel. Redcliffe ártatlanul vonta fel a szemöldökét. Látszott rajta, mennyire bántja, hogy a lány ilyen aljas szándékkal gyanúsítja őt. kitti komorsára láttán azonban, megenyhült. – Rendben – felelte, majd elfordult, hogy jobban lássa a táncosok hullámzó sokaságát, és a tekintetével a lépéseket követte. – És hogy halad a vadászat? Kitty a hangjában gúnyt keresett, de miután nyomát sem lelte, őszintén felelt. – Úgy vélem, nem nehéz kitalálni – Mr. Pemberton elég gazdag ahhoz, hogy megelégedjek vele. Mr. Stanford már nem szerepel a lehetséges kérők között, érdeklődött Radcliffe. Azt gondoltam, hogy ő a kedvence. Kitti a legyezőjét vizsgálgatta. Ez egy szakanás lehet ott a csipkén? Igen, ő volt, felelte halkan, de attól tartok, hogy ő mindenáról jómódú hitvest keres magának. Ó, oh, sóhajtott a férfi komoran. Gondolom ez nem meglepő. A család tagjai két kézzel szórják a pénzt. Olyan rengeteget költenek, hogy minden egyes házasságkötéssel kénytelenek újabb és újabb vagyonra szert tenni. Nem számít, mondta Kitty enyhekes erőségkel a hangjában. Pemberton éppen elég jó módú ahhoz, hogy anyagilag támogassa a családomat, és lehetővé tegye, hogy megtartsuk az otthonunkat. Igaz, muszáj, hogy legyen a tarsolyomban valaki más is, biztos, ami biztos. Redcliffe egy pillanatig elmélázott. Bevallom, kicsi meglep az eltökértsége, hogy megtartsa a családi otthont. Hogy – Hogyhogy? – Csodálkozott Kitti. Elhatározta, hogy megvárja a férfi válaszát, mielőtt megsértődne. – Nos, szemlátovást igencsak jól érzi magát a városban. Miért is ne maradhatna itt, Londonban? – Ej, hall, Lord Radcliffe! – feleltek olyan mosolyal Kitty. – És én még azt hittem, alig várja, hogy megszabadulhasson tőlem. Radcliffe elengedte a füle mellett a lány Miért nem adja el Nettlit? Akkor bárhová elköltözhetne. Sokkal jobban éreztem magam Londonban, mint korábban gondoltam. Ez igaz, ismerte el Kitty. Kifejezetten szórakoztató itt lenni, de egész életemben netli volt az otthonom. Nem szívesen mondanék le róla. Az eladásból amúgy sem tudnám fedezni a költségeinket. Szóval ennyire ragaszkodik hozzá, mosolyodott el halványa a Radcliffe. Azt hittem, őre nem jellemző ez a fajta érzelgősség. Kitty álpirult, de határozottan felszegte a fejét. És ha mégis? Oly sok veszteségért már bennünket, uram. Ön talán szívesen eladná Redcliffe-holt, ha arra kerülne a sor? Igaza van, ismerte bekényszeredetten a férfi. Nem adnám el, akár mekkora lenne a kísértés, de Redcliffe-hol már nemzedékek óta a családom birtokában van. Része annak, akinek vallom magam. Akkor nem is különbözünk olyan nagyon egymástól, vonta meg a lánya vállát. – Talán nem – bólintott Redcliff. Ez talán meglepő önnek? – kérdezte Kitty pajkos tekintettel, amiből redklif arra következtetett, hogy egy igenlő válaszszal nagy örömet szerezne neki. – A beszélgetésünk a meglepő – felelte végül. – Nem vagyok hozzászokva, hogy ingatlanokról társulogjak egy hölgyel. – A lány gónyosan felkacagott. – Talán nincs hozzászokva, hogy egy nőnek ingatlan legyen a tulajdonában, és nem is feltételezi, hogy lehet véleménye róla. Redcliffe megadóan hajtotta le a fejét. De ha férjhez megy, folytatta, valószínűleg úgysem ott él majd. Miért is ne? Nem tudom elképzelni, hogy Mr. Pemberton ott hagyná a családi birtokot, csak hogy önnel éljen netliben. ben Kitty félre a fejét. Talán nem, de könnyen lehet, hogy az egyik húgom szeretne majd ott élni, ami eléri a nagykurúságot. Drága mulatságot otthon teremteni. Lord Radcliffe, és nem szeretném, ha a hugaim kényszerből házasodnának csak azért, hogy legyen hol lakniuk. Kitty hagyta, hogy a mondandója megtegye a hatását, aztán könnyedebb hangon folytatta. Egyébként ki tudja, talán még pemberton is rávehetem, hogy költözön oda, ha épp úgy tartja kedvem. Radcliffe felhorkant. Misztádott megérzéssel ráébresztette, micsoda számítóteremtéssel van dolga, így az együttérzése egyik pillanatról a másikra elpárolgott. Biztos vagyok benne, hogy képes rá. Végtére is, a férj akarata a legkevésbé sem számít. Amilyen szerepet szán neki, lehetne akár egy életnagyságú pénztárca is. Kitti összeszűkült szemmel nézett rá, szíven ütötte őt a férfi kíméletlen megjegyzése. És ő, mit gondol, hol élne szívesen a jövendő belé, A saját otthonában, vagy Red A férfi homlokát ráncolva meret rá. Ez nem ugyanaz, ezt ön is tudja jól. Vágott vissza. Ha én megházasodom, abban nem lesz manipuláció. Kitty semmit mondó a hőn mögött. Ez nem ugyanaz, nyomatékosította Redcliff. Ugyan? Semmi szükség magyarázkodásra, uram szólt csípősen Kitti. Végtére is, ettől még nem lesz rossz ember, csak álszent. Kitti az üres pohárát egy tálcára tette, majd meghajolt, és faképnél hagyta a férfit. Már így is éppen eleget időzött a társaságában. Nem nézett vissza, pedig ha megteszi, láthatta volna, hogy Redcliffe különös, megfejthetetlen kifejezéssel bámul utána. Kitti végig a báltermen, és árgus szemmel leste, hát ha ismeretlen óri emberek botlik. A tekintete azonban lehetséges kérők helyett egy fiatal hölgyön akadt meg, aki egymagában ácsorgott, és egy kicsit elveszettnek tűnt. Talán az volt az oka, hogy az imént a húgairól beszélt Mr. Radcliffe-nek, Kitty minden esetre látott valamit a lányban, amiről hirtelen Beatrice jutott az eszébe. A gondolatra összeszorult a szíve, és a vélt hasonlóság épp elég volt, hogy a lányhoz lépjen. Nem hinném, hogy ismerjük egymást, szólalt meg kedvesen, amint olyan közelért, hogy ezen mellett is hallani lehetett őt. A lány megrökönyödve pillantott fel. A neve Miss Talbot. Meghajoltak egymás előtt. – Miss Bloom! – mutatkozott be a fiatal hölgy, magas, kislányos hangon. – Örülök, hogy megismerhetem. A lányon látszott, hogy nem kívánja folytatni a társalgást. Elhallgattott és sóvárogva tekintetett a terem túlsó végébe. Kitty a tekintetét követve egy fiatalóri emberre lett figyelmes, aki mozdulatlanul állva figyelte a táncosokat. Még a divatos sötét mellénye és a pantallója alatt is látszott, hogy csupa csont. A könyüke, a válla és a térde szinte átszúrta a ruháját. Kitty korábban soha nem látta őt. Talán ismerőse a fiatal ember, Miss Bloom? Érdeklődött Kitty, mire az ifjú hölgy fülig pirult. Nem, de korábban jól ismertük egymást, hebegte Miss Bloom. Minden esetre szívesen megismerném őt közelebbről is, ha lehetne. Miért ne lehetne? kérdezte Kitty zavartan. Mindketten itt vannak, nem igaz? A lány bánatosan ingatta a fejét, mintha erről a hatalmas problémáról nem is lehetne hangosan beszélni. – Mindketten itt vannak – ismételte Kitti tétován. – Talán nem elég vagyonos önhöz az illető? Az ifjú hölgy megrökönyödve nézett Kittire. – Nem erről van szó – dadogta. – Mr. Croton, úgy hiszem, igen, vagyonos. Az beszélik, hogy legalább évi hétezer font a jövedelme. – Akkor mi a bökkenő? – kérdezte türelmetlenül Kitti. – A mama és a papa kikötötték, hogy csakis olyan férfihez metek feleségül, akinek titulusa is van – magyarázkodott a lány. Ezért nem hajlandó a mama bemutatni engem Mr. Crotonnak. Azt mondja, hogy ha már valakibe bele akarok szeretni, akkor az egy rangos úriember legyen. Közben vágyakozó pillantásokat vetett a fiatalember irányába. Gyerekkorommal sok időt töltöttünk együtt, mesélte. Mindig nagyon kedvesen viselkedett, és hasonló volt az érdeklődési körünk. Mindkette szégyenlősek vagyunk. De amikor kettesben maradtunk, ez egy cseppet sem számított. Szeretném, a felfigyelne rám. De szemlátomás annyira azért nem, hogy tegyen is érte valamit, jegyezte meg csípősen Kitti. Hogyan figyelhetne fel őrre, amikor épp a sarokba húzódva velem beszélget? – Mi más tehetnék? – háborodott fel Miss Bloom. – Egyszerűen sétáljak oda hozzá, és elegyedjek beszédbe vele. – Az olyan szörnyű lenne? – Igen, és mit nem tesz az ember? Egyébként is mit mondhatnék neki? Olyan tulakodónak tűnnék. Töprenget szerencsétlenül a kezét tördelve. Nos, gondoljon ki valamilyen ürügyet, tanácsolta ingerülten Kitti. Kérdezze meg, tudja-e merre vannak az italók, vagy hogy látta-e az ön édesanyját, ugyanis egy ideje elszakadtak egymástól, ejtse el a legyezőjét, és kérje meg, hogy segítsen megkeresni, te jó ég, kedvesem! Rengeteg a lehetőség, csak válasszon egyet! Miss Bloom növekvő kétségbeeséssel pillantott Kittire. Nem megy, súgta elhaló hangon. Kitti felsóhajtott. Miss Bloom komolyan nem képes legyőzni egy ilyen egyszerű akadályt, hiszen csak annyit kellene tennie, hogy átvág a báltermen. Az évi 7000 font egyébként tekintélyes vajonnak számított. Kitty egy pillanatig tűnődve nézte Miss Bloomot, vajon rá tudná beszélni, hogy vegye a saját kezébe a jövőjét? Észhez tudná téríteni őt, hogy hajlandó legyen megragadni a kínálkozó alkalmat? Még Kitti szemében is kegyetlenségnek tűnt elorozni magának Mr. a Miután az ifjú hölgy ennyire őszintén a bizalmába avatta őt. Igaz, a világ is kegyetlen, és senkinek az érdekét nem szolgáljuk azzal, ha ezt nem ismerjük be. Kitty szoknyája hangosan suhogotta, hogy a bálterem felé pördült, és a válla fölött búcsút intett Miss Még jó, hogy volt nála egy legyező, amelyet bármikor elejthetett. NETLI KATIDZS Április 22. SZERDA Drága Kitti. Ezen a héten legalább háromszor elolvastuk a leveledet, amely igencsak jó kedvre terített bennünket. Harriet az utóbbi időben nem érezte jól magát, de nincs megelégedve azzal, ahogy is tápoló őt. Úgy tűnik, korán sem vagyok olyan kiváló ápolónő, mint te. Mindannyiunk szívét megmelengedték a Londonról szóló ragyogó történeteid. Számodra talán közhelynek hangzik, de bennünket a leveleid egy másik világba repítenek. Nagyon úgy tűnik hogy csak úgy ostromolnak téged a csodálók, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan valamelyikük meg is kéri a kezed. Természetesen remélem, hogy a kérők között találsz olyat, aki nem csak vagyonnal, hanem tiszteletre méltó jellemmel is bír. Talán ez lesz az utolsó levélváltásunk. A kérésednek megfelelően elkezdődtek a tetőjavítási munkálatai, de attól félek, hogy az összeg, amit küldtél, nem fedezi a teljes költséget. Egyelőre elegendő a pénzünk, a postára azonban nem szeretnék többet költeni, de ne félj, tökéletesen jó megleszünk. Szeretettel gondolunk rád és Szeszilire. Nagy örömöt okozott a költemény, amelyet Szeszili a legutóbbi levélben küldött. Igaz, egyikünk sem értette pontosan, miről is szól. A legközelebbi találkozásig maradok szerető hugod, Beatrice.